If you have Bible let's open open your Bible at Ezra this is where we will continue to study God's word Krisztián villány kapcsolódás kösön. Attyám köszönjük neked azt, hogy Imádhatunk tovább téged az igét tanulmányozásával. Father szükségünk van arra, hogy meghalljuk a te hangodat és hogy megértsük azt. Lord, we need to hear and understand your voice. Kérünk a te uh, lelked értő, és Tedd érthetővé számunkra, a te beszédeidet. Uh, és kérünk téged, Uram, hogy a lelked által segíts nekünk, ez beépíteni az életünkbe, hogy az igédnek ne csak a hallgatói legyünk, hanem uh, engedelmes gyermekeid. And we pray that uh, through your spirit you would come and help us to apply this, uh, these words to our lives, that we may not be, be only listeners of the word, but also obedient child. Uram, hisszük azt, hogy mi erő van a te szabadba, az átformáló erő. Lord, we believe that your word is powerful, It, it's able to transform us. Uram, kérünk téged, hogy gyere és formálját minket, hogy hasonlóbbak legyünk tehozzá. And we pray that you would come and transform us, that we might, be, uh, we might become like you. Kérünk, encara most sólíts meg bennünket profétikusan. Imádnújunkat, hogy bennünnük elérje a szívünk mélyére. We pray that you would speak to us in a prophetic way that you uh, your words would reach the deepest part of our hearts. Kérünk téged, hogy gyere és munkálkod bennünk. We pray that you would come and work in us. Köszönjük meg, Jézus. Amen. Thank you Jesus. Amen. Amen. A 10-es fejezetnél fogjuk folytatni. We'll continue at chapter 10. Talán emlékezzek arra, hogy uh, a Babilóniából visszaérkezett foglyok, elkezdték az újjáépítést építés és uh, Jesuának a vezetésével. És megláttuk azt is, hogy a második hullámban, amikor érkeztek a Babilóniából vissza Izraeliek, azokat is vezette. And we also saw that the second waves of people, those returned, were led by Ezra. És olyan nagyon nagy lelkesedéssel és izgalommal jöttek, hogy valami fantasztikus oda szánt izraelieket fognak otthon találni. And they came with great anticipation and excitement that uh, they, uh, they would found uh, um, they would find. Uh... De hát sajnos csak azt lett hogy voltak akik teljesen elkényelmesedtek a mindennapi életükben, és odáig jutottak, hogy pogány feleségeket vettek maguknak a zsidó feleségeiket lecsereelve. But unfortunately, when they arrived, they only saw that uh, the Israelites living there uh, led a very convenient life. What's more, they, also married, uh, pagan, they also married pagan women. Uh, instead of their És ez választ ez a, a nagy várakozás a szívebe hirtelen összedőlt és uh, egy fájdalom egy bűnbánatot vett úr le túlra rajta. So this great anticipation in Ezra's heart uh, just completely crushed and and uh, and pain and uh, grief took its place. És uh, annyira elkeseredett hogy Isten eljött és imádkozott. De a Szentléleknek a munkája volt az, hogy jó néhányan voltak az ottani zsidók közül, akiket zavart uh, az, hogy az életük nem illik össze azzal, amit Isten szava mond. But because of the work of God, there were many among these Jews uh, who were actually really uh, disturbed by the fact that their life doesn't really show what uh, God's word says.: It's just a gyóriási dolog,kor amikor isten szavát olvasva és ismerve, észreveszed, hogy az életed nem egyezik azza.: And it's a great thing when reading God's word, you realize that your life is uh, something completely different. J: It' zavartéged, és akarsz istenhez jönni és akarod, hogy átváltoztasson. And if this annoys you and you want to come to the Lord uh, asking him to change you. Ezra leült és imádkozott, mert tudta azt, hogy az Úr meghallgatja a kiáltásait. So Ezra just sat down to pray because he knew that God listens to his word. Azt mondta, hogy mindannyian vétkeztünk, bár Ezra maga nem volt vétkes. He prayed that we all have sinned although he himself he wasn't uh, guilty. De tudta azt, hogy ha ha a Isten népe közül valaki vétkezik, az olyan, mintha az egész testet érinteni, mintha az egész test vétkezne. But he knew if only one És felismerte, hogy igen, mindannyian vétkeztünk, ez mindannyiunkat érint. So he realized that yes we all sinned, and this affects all of us. És Isten kegyelmét kérte a So És ahogy imádkozott, a tízes fejezetből fogjuk látni azt, hogy a nép hogyan válaszolt erre. And as he prayed, we will see from chapter 10 how the nation, uh, the responded to this. Az egyes versben olvasható. hogy uh, mi gyermsi imádkozott és vallást tett sírva és leborulva az Isten háza előtt. Izraelből igen nagy gyülekezet gyűlt hozzá. Férfiak, asszonyok, gyermekek, mert a nép igen keservesen sírt. Látjuk azt, hogy is imádkozott, és leborult Isten előtt. That Ezra, uh, was praying, and he bowed down before the Lord. A, és Esdásnak a, a, a bűnbánatát az mutatta, hogy nem csak szavakban imádkozott, hanem ott volt Isten háza előtt, és újból, meg újból, meg újból, meg újból leborult Isten elém. És egyre többen gyűltek oda, és látták azt, hogy Ezrás ott van Isten háza előtt, és újból meg újból leborul Isten elé, és imádkozik. And uh, more and more people gathered together and uh, what they saw was that there was Ezra uh, in front of the house of the Lord and just uh, he just kept praying and bowing bowing down before the Lord. És látjuk azt, hogy a népet is Isten néppen is Isten lák elkezdet munkálkodni, mert azt olvasuk, hogy igen keservesen sírtak. And we see that uh, God's spirit just started to stir up the spirits of the people because we read that they uh, were weeping. Hatalmas meggyőződés volt a lelkükben, hogy, hogy meg kell vallani a bűneiket. They had great conviction in their hearts that they had to repent their sins. És, és ez, ez keserű sírást hozott elő belőlük. And this uh, made them uh, weep bitterly. Uh, az egyik uh, uh, lelkész a múlt században azt mondta, hogy a megvallás az olyan, mint a léleknek a hányása. One, one of the pastors in the past century said that uh, confessing confession is like vomiting. vomiting of the soul. Vomiting of the soul. Uh, és ez egy nagyon képletes dologmád, azt mondja, hogy, hogy a megvallás az olyan, amikor Isten szent lelke meggyőzteged valami bűnről az életedben, addig nem hagy nyugodni mig, azt meg nem vallod. It's a good picture because when God convicts you about something in your heart, de uh, that thing just doesn't uh, leave you until you uh, confess it. És ez olyan mintha elrontod a gyomrotat és próbálsz nem hányni és bízol benne hogy minden rendbe lesz de amíg ki nem hányod meg nem könnyebbülsz. És a lelked is ilyen, hogyha Isten szent lelke meggyőztéged, akkor addig nem tudsz nyugodni, nincs rendben az életed, amíg meg nem vallod a bűnödet Isten előtt, és el nem mondod neki, hogy igen, látom, Uram, hogy ez rossz. It works the same way with uh, our souls. If God convinct you about something, until you, you confess uh, that sin, you just won't get any rest. Az az egy János egyben olvasunk arról, hogy megvallani a bűnt az azt jelenti, hogy egyet érteni Istennel valamiben, hogy az bűn, hogy az rossz az én életemben. In First John 1 we read that confessing our sins mean that we actually agree with the Lord that something is bad in our lives. Ha nem valód meg a bűnödét, akkor egyezked Cistennel. If you don't confess your sin, it it, it it's like uh, trying to argue with the Lord. Ás mondja Isten, hogy ez rossz, ez bűn. God says this is bad, this is sin. Te meggrázod a feltét, én ezért nem értek egyet. And then you just shake your head, saying, "No, I, I disagree with this." Én, én nem ez. I have a completely different. Nem megosanytad a teljes helyzetet. You don't really get the whole situation. És érted így? Átveszeged hozz bárkivel, de hát a világ minden urával nem nagyon lehet így egyeskedni. And you can actually keep arguing this way with anyone, but uh, with the Lord of the Universe, you shouldn't really argue this way. De mindaddig, amíg meg nem valóda a a tig nem értesz egyet Istennel. So until you confess your sin, you disagree with God. És, és ez a egyet nem értés megnyomorítja az életedet. And this uh, disagreement uh, will make your life uh, miserable. David a perc való élet és uh, vétkezés vétkét uh, egy éven keresztül hordozta magába. When David uh, sinned with Bathsheba, uh, he carried this sin in uh, with himself uh, through one year. Amikor próféta jött és akkor szembesítette, akkor meg a bűnét. And uh, only when uh, the prophet um, confronted him, this is when uh, he confessed his sin. Amikor megvallott a 32-es Zsoltárba írjuk, hogy mit olvassuk, hogy mit mi történt Dávidban. Azt we hogy amíg, amíg elhordoztam, amíg meg nem vallottam a bűneimet, addig a csontjaim megavultak. He said until, uh, uh, while I was carrying, uh, my sin inside of me until I uh, confessed them, my bones uh, went My bones went és, és hogy éreztem a rám nehezedő kezét Istennek minden egyes nap szenvedett Dávid. And I just felt God's hand pressing on me and he suffered every single day. De talán, ó milyen boldog ember az akinek az Úr nem tulajdonít. And then he said Blessed is the man whose sins are um, forgiven. Mert a hétkeimét. I my sins. Elmondtam, és azonnal ez a nyomás eltűnt, a csontjaim rendbe jöttek. azóta áldott ember vagyok. I told the Lord, and, and uh, suddenly that uh, from the Lord stopped, and I'm a blessed man. És, és David egy éven keresztül küzdött ezzel. And Ez most csak azért mondom, mert a legistenfélőbb emberek is hordozhatják, hordozhatnak megvallatlan bűnöket. I'm only telling, és közben mindenki azt hiszi, hogy minden rendben van velük. De itt Isten arra bátorít mindannyiunk a testrás példáján, Dávid példáján keresztül, hogy ne vitatkozzunk az Úrral, hanem értsünk egyet. Hogyha valami rossz az életünkben, ott van valami bűn az életünkben, értsünk vele egyet, és szabaduljunk meg ettől a tehertől. But God here encourages us uh, through Ezra's example that we shouldn't argue with the Lord but agree with the Lord and confess our sins. És uh, a, a Szentléleknek ez a meggyőzése volt ott a nép körében. És ők ő, sírni. So nagyon sokszor, amikor a bűnünket Istennek, akkor sírunk. Many times when we confess our sins to the Lord we cry so, sokszor eltévesztjük szemmelől azt hogy, hogy a bűneinktől nem a könnyeink fognak megtisztítani minket. Times, uh, we, uh, that, uh, Meg egyébként csomó minden miatt lehet sírni ha valaki megvallja a bűnét. And uh, when you confess your sins, uh, actually you can cry for many different reasons. Sírhat azért, hogy mekkora szégyen az hogy te ezt csináltad és elmondtad most mindenkinek. Sírhat az azért, és a szégyen érzet miatt. You can cry because of uh, the shame, what a shameful thing was what you did, and now you told everyone. Sírhat az igazság felett, hogy te milyen szemét láda vagy, ahhoz képes, hogy próbáltat fent az nem ezt a képet magadról. You can cry because of the truth, what a jerk you were, because you Try to, uh, paint a about vagy, vagy, sírhatsz azért, mert egyszerűen fáj. Itt it, ők it keserűen sírtak, úgyhogy ezek közül valamelyik. Mert lehet egyébként öröm miatt is sírni, hogy hála az úrnak, ő megtisztított, és és levette róla ezt a terhet. You could also cry because of the joy just to be thankful that the Lord cleans you and took this burden off you. De nem a könnyeid fognak megtisztítani a bűneidet, hanem Jézus vére. But it won't be your tears which will cleanse you from your sins, but Jesus' blood. Csak is kizárólag az a vér, ami ki kifolt a keresztfán. Only and exclusively the blood which was shed on the cross for you. Azért hálásnak, hogy kifiz érted? értett ezt az árat minden bűnödért, azért is, amit már régen elkövettél, amit de most vagy, meg amit el fogsz követni holnap, azért is meghalt. He died for you to pay uh, the price for your sins, the for the sins you have committed in the past, the sins you are committing now and you will commit in the future. És csak kizárólag Jézus vére tud megtisztítani. And only Jesus's blood can cleanse you. Deh itt ezeknek az embereknek a Szentlélek azt végezte el a szívükben, hogy meg akarták vallálni a bűnüket, hogy ugye elakartak hogy igen bétkesek vagyok, uram, egyetértünk azzal, hogy hogy bétkesztünk. But here these people because of the work uh, of the uh, Holy Spirit in their heart, they just wanted to confess their sins. They just wanted to tell the Lord that yes, we are uh, guilty. És amikor a szentlélek elkezd mozdulni, elkezd munkálkodni emberi szívekbe ez az az első lépés, ami történik. So when the Holy Meggyőzést hoz, Hebrim. hogy érts egyet istennel a bűneid. És akármilyen ébredést nézel, akár történelmi esemény nézed, ahogy, ahol Isten nagy dolgokat tett, ott mindig úgy kezdődött, hogy a Szentlélek egy meggyőzést hozott az emberek életébe, hogy megvallják a bűneiket és egyetértsenek Istennel. If you look at all the great uh, revivals in the history, uh, the first step was always the God bringing conviction into the heart of people about their sins. Ha belegondolsz hozzá ezért, ez ezért ez ez egy elég alap dolog, nem, hogy ha Isten használni akart téged, akkor jó, hogyha ha kiindulásképpen egyetértettek, nem? If you think about it, this is actually a basic thing. If you uh, want the Lord to do great things in your life, then the first step is that you would agree with Him, don't you think? A kóreai ébredés során az egyik ott lévő ember azt mondta, hogy lehet, hogy megvannak az elgondolásaink afelől, hogy szeretjük-e a nyilvános bűnvallást, vagy nem, de amikor Isten szent lelke egy bűnös lélekre lé, lelket meggyőz, akkor ott meg fogja válni a bűneit, és nincsen erő, ami ezt megállíthatná. Felhobásátod nyugodtan. Itt van a gorón. Well, <laughs> so one someone uh, at the great uh, Korean revival said that we may have our We may have our theories of the desirability or undesirability of public confession of sin. I have had mine, but I know that when the Spirit of God falls upon guilty souls there will be confession and no power on earth can stop it. Mi a lényeg? A lényeg az az, hogyha Isten szent lelke meggyőzést hoz a lelkedbe, hogy megvaj bűnöket, akár nyilvánosan is, akkor ott, akkor ott nem fogja megállítani semmi. A Bibliában nagyon sok bűnvallás lát. We see many confessions in the Bible. és azt látjuk, hogy a bűneinket mindenk meg kell vallani azzal szembe, aki ellen elkövettük a bűnt. And we see that we, also, we always have to confess our sins uh, for the one we committed it against. Isten ellen esetben, akkor el kell Obvious, uh, because we sin against God in every case, we have to tell it to the Lord. Védkeztem más ellen is ezzel, akkor az, az, annak a másiknak is el kell mondanom, hogy igen, ez, ez az én bűnöm, ez az én védkán volt, Bocsás vagyok. But if I have sinned against someone else, then I have to tell the person that yes, this was my sin against you, and please forgive me. Az, hogy egy bűnt mennyire kell nyilvánosan megvallani, az a, az, az határozza meg, hogy mennyire kiterjedt annak a, a bűnnek a hatása, kikre van kihatása. Whether you whether you have to confess a sin uh, public or not uh, it depends on uh, on, on uh, how uh, many people your sin affected És a bibliában sosem látjuk azt, hogy ilyen kis zavtos részleteket közölnek a megvallásról. And we never see in the bible that people uh, share every uh, single um, detail about their confessions Hanem, hanem sokkal inkább uh, uh, Megvallják a bűnüket, de minden ré, apró részlet nélkül. Like, uh, uh, uh, Látjuk azt, hogy Istennek ez a munkája itt elindult Izraelben. We see that God's work has started in Israel. Ez egy nagyon jó kiindulás, mert az emberek egyetértettek Istennel, így a továbbiakban Isten tudta őket használni. This is a good start because the people agreed with the Lord here so God could use them. Deh, hogyha házasság szempontjából nézed, ez igen jó kiindulópont, nemhogyha férfeleség egyetértenek. Or if you only look at the marriage, it's a good start isn't it if uh, if the husband and wife agrees. És itt a szerelmesével akar valamit tenni, ki akarja bontani nekik azt a reményteljes jövőt, amit hoz nekik. God wanted to do something uh, to His beloved ones here. He wanted to unfold the uh, hopeful future, the prosperous future He had for them. Úgyhogy jó, hogyha ezt a kapcsolatot egyetértésben kezdik el. And it's good if they start this relationship in agreement. A kettes versről a négyes versig <coughs> fogjuk orvosni. From verse to four. És látjuk azt, hogy milyen cselekedetre buzdítja a népet sekanája. We will see, uh, how motivated the people. Akkor megszólalt élám fia közül való Sekanája, Yeh Yehiel fia, és ezt mondta rásnak: Hűtlenek lettünk Istenünkhöz, mert idegen nőket vettünk feleségül az ország népei közül. De ennek ellenére is van reménysége Izraelnek. Most azért kössünk szövetséget Istenünkkel úgy, hogy elbocsájtjuk ezeket az asszonyokat és gyermekeiket, uramnak, és azoknak a tanácsa szerint, akik remegve gondolnak Istenünk parancsolatára. A törvény szerint kell eljárni. Kelj fel, mert rád tartozik ez a dolog, és mi veled leszünk. Légy erős, és cselekedj! Látjuk azt, hogy Ezrás a bűnvallásnál jár, de nem mondja meg az embereknek konkrétan, hogy ki mit csináljon. We see that uh, uh, although Ezra uh, is confessing uh, his sins, he didn't tell directly the people what to do. De Sekhanája feláll, ugye Zorobábel. <laughs> But Sekhanája stood up. Sekhanája volt a másik neve Zorobábelnek. Uh, it's actually Zorobábel's other name. És uh, azt mondta, hogy igen, vétkeztünk. He stood up and he said, yes, we sinned. És a következőt kell csinálni. And we have to do the following. Van remény Izraelre. Izraelnek. There is hope for Israel. Mindenki aki idegen nőt vettel, menjen hozza és küldje el. Everyone who married a pagan uh, woman should go home and just send them away. Ezra is tudta, hogy mit kell csinálni czinálni következően. Ezra also know what's the next step. A megvallást mindig megtérés kell, hogy kövessék. Confession should always be followed by A megvallás az az, hogy igen egyetértek Istennel, hogy védkeztem, és hogy amit tettem az bűn. a De a megtérés az azt jelenti, hogy ettől a rossztól elfordulok és Istenhez fordulok. But repentance repentance means that uh, I turn from this bad thing and I I turn to God. Amerikába települt magyar orvosok szerettek volna a magyar egészségügynek segíteni. Uh, some Hungarian doctors who went to live uh, to the states wanted to help uh, the Hungarian healthcare. Mivel a dohányzás miatti tüdőrákba mind a nők mind a férfiak terén mi vezetjük a halálozási listát, egy pár javaslatot tettek. And because uh, Hungarians uh, are the first one in the statistics of dying because of uh, lung cancer, uh, because of smoking, they made a suggestion or proposal. Először is azt javasolták, hogy mondjuk a tügyógyászok, akiknek a keze között halnak meg a betegek, mondjuk ők szokjanak le a dohányzásról első lépés. A The first the suggestion was that the pulmonologists uh, who are actually there when these people die should quit smoking. Mert hogy 30%-a a dohányzik Magyarországon. Because the 30% of the pulmonologists uh, are smoking. Ódattek hogyha meg tudják, hogy a gyógós dohányzik nem is mennek hozzá. In the States, if they learn that doc ez egy jó lépés lenne, nem? This would be a good step, don't you think? De ezek az emberek gondoljatok be, hogy szerintetek tudják, hogy rossz a dohányzás és hogy rákot okoz és meg lehet halni? But just think about it. Még talán meg is vallják. They even might it. Még talán a betegeiknek is elmondják. De nem térnek meg, nem fordulnak el ettől a cselekedettől. But they don't repent, they don't turn uh, from this uh, action. Ne nem halálos bűnnek gondolom. Don't get me wrong, I don't think it's a fatal sin. De ez csak arra mondom, hogy sokszor így vagyunk a bűneinkkel. Hogy igen, tudjuk, hogy rossz, Uram, tényleg igazad van, bocsánat tudom, hogy rossz, de nem csinálok semmit. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez az emberiségre általában igaz, de a magyarokra még jobban. And I, unfortunately I have to say that this is true for humanity but especially true for Hungarians. Én is magyar vagyok és tudom, hogy a magyarokra még jobban igaz ez. I am Hungarian as well and I know that it's uh, especially true for Hungarians. Bár ami a lusta gondolkodásmódunk van. We have this lazy uh, mindset. Igen, tudjuk, de akkor se csinálunk semmit. Igen, tudjuk, de nem tudjuk, hogy ne Ez lehet, hogy oké, okay, így az élet többi területén szerintem ott sem, de itt a, a keresztény életben meg abszolút nem mindegy. It might be okay on in every other area of our lives, actually, I don't think it is, but, but if, if you're a Christian, it, it makes a difference. Az Urral való járásodban nem teheted. Igen, vétkeztem, igazad van, Uram, igen, de folytatom tovább. Ez azt jelenti, hogy fogalmak sincs, miről beszélsz. If you if you think like this in your walk with the Lord then it means that yes Lord I know I'm sinning but uh, you just keep uh, the old path. Mikin jó színjáték lett volna nem előadja egész Izrály, ja, hajvétkeztünk, sír zokog, dobják magukat le a templompadlóra, hogy Uram bocsáss meg. Hason mennek és élnek tovább. It would have been actually a, a great uh, play that everyone is weeping and crying and they just cry out to the Lord that oh Lord we know we, we, are, we have sinned against you just throwing themselves down to the floor of the temple but then they go home and they just keep doing what they did before. És hú, olyan mennek, oh, annyira jó volt, annyira jó volt megvallani a bűneinket Istennek. And then they would just say that oh it was such a great thing to just confess our sins to the Lord. Jól kizokogtuk magunka. I cried out, cried uh, pretty good. Annyira annyira ott volt Isten jelenléte. God's presence was just really there. És hát tényleg igaz is. And it would be all true. De nem engedek neki tovább. Nem engedek neki tovább. But I just don't let him to go any further. Ennél többet ne szóljon bele az életembe. He shouldn't really uh, get into my life more than this. Itt, itt kellett hogy jöjjön az a vágy változtatni akarunk. So here the desire to change had to come from the people themselves. Ha Esdrás mondja meg, hogy mit kell csinálni, akkor olyan, mint hogyha a tanítóbácsi előadná, hogy miket kell csinálni, és mindenki ügyesen lejegyzetteli, de nem történik semmi. If Ezra told them what to do, it would have been like the teacher telling them what they have to do, and but probably they would have not done anything. De a Szentlélek, ahogy meggyőzte őket arról, hogy megvallják, hitte, igenlátja azt, hogy megfogják győznie arról is, hogy megtérjenek és elforduljanak a bűntől és Istenhez forduljanak. But Ezra believed as the Holy Spirit convicted them to confess their sins, the same way he will convict them to uh, repent from their sins. És Zorababel felát és azt mondta, hogy hát végül is ez már ez már reményt ad, nem, hogy itt sírunk, és hogy megvalljuk a bűneinket? Mert ez azt jelenti, hogy Isten lelke meggyőzött minket. Ez már remény. So Zerubbabel stood up and he said that Spirit És azt mondja, hogy akkor akinek van ilyen felesége, az menjen haza és küldje el. So he says that those who have pagan wife should go home and send them away. Ez volt a megtérésük. This was their hogy, hogy rájöttek, hogy valamit rosszul csinálnak, és azt, mondja, hogy innentől kezdve nem így fogom csinálni, hanem másként. a different way. 16-ból megtudhatjuk, hogy igazság szerint ezek az zsidó férfiak lecserélték a zsidó feleségeiket. In Meleka 2:10 16, we, uh, we can learn that these Jewish men actually replaced their Jewish wives with pagan ones. Nem arról volt szó, hogy segény zsidó férfiak visszatértek, és már nem volt több zsidó nő, és akkor muszáj volt a pogányok közül választani. It wasn't like poor Jewish men returned from Babylon and there were no Jewish women left, so they didn't have anyone else to choose from. Lecserérték őket. No, they simply replaced their wives. A, a, a hagyomány azt mondja, hogy azért cserélték le őket, mert a hosszú út során elvesztették szépségüket, hogy szépen fejezzük ki. A hagyomány ez mise. azt mondja a zsidó történelem, hogy yeah. igen, azért cserélték. The Jewish history says that they replaced their wives because during the long Igen, mert azt ítéltek hogy szó szerint, hogy sokat voltak a napon és megfekededett a bőrük. Ez volt az ok a válaszra. The history actually says that they spent too too uh, much time on the too many time on the too many hours on the sun so their skin just uh, turned black. Hát ugyan Malachi 2:16-ban Isten világosan közli, hogy ez botrány, ez ez ez szörnyöm. In Malachi 2:16 uh, God simply tells that this is uh, outrageous. Isten utálja a válást egyetként is. God hates divorce anyways. A Mark 10:5-ben meg tudjuk, hogy ez az, az emberi szív keménységét mutatja. In Mark 10:5 we read that this uh, shows the hardness of human heart. De itt a felhívás Zorobában részéről az volt, hogy a két rossz közül válasszuk a kevésbé rosszát. But uh, what zerobabel said he, here was that uh, you should from uh, two battings you should choose the last verse és elég kemény volt ugye ez a, a parancsolat itt hogy olvassuk a doméneshez összefüggő 3-as hogy a gyermekeket is bocsássátok el akik születtek And this was pretty tough actually what we read in verse 3 that uh, send away the wives and uh, those who have been born to them so the children That ez egy elég kemény uh, felhívás volt hogy igen a, akkor a pogányfeleségettő váljél és akik gyerekek születtek őket is küld el. This was a pretty tough order uh, to divorce uh, your pagan wives and the, the kids who were born of them just send them away. Hát akkoriban a, a szokás mindig az volt, hogy a gyerekek mindig az anyukkal maradtak. Tehát uh, the custom or tradition elküldte a feleségét nyilván a gyerek is ment vele, de Isten kegyelme volt az, hogy nagyon kevés uh, ilyen asszony szült gyereket, mert Isten bezárta a méhüket. So, if uh, they sent the wives away, the kids have had to go with them as well. But actually at that time, uh, only few of these pagan wives had, had kids. It was God's grace, because uh, he closed their womb. Igen. Um, ez a nagyon radikális váltás kellett ahhoz, hogy a, a bűn megvallásából valódi megtérés legyen. And uh, for the confession of the sin to turn into true repentance, it had to be a radical change. És ez mindig ilyen, hogyha, hogyha megvalod a bűnödet és meg akarsz téne, akkor ott, ott radikális változásokat kell hozni. And it's always like this: If you confess your sins and you want to uh, turn from them, you always have to make radical changes.: Éz ús beszélte erről a hegyi beszédben, hogyha kell akkor vágla a jobb kezedet. And Jesus spoke about this in in uh, in the Sermon on the Mount. He said if it's if you have to then you should cut your right hand. Ő nyávenem arról beszélt, hogy csonki is megön magad, de nagyon radikális dolgokat kellett tegyél ahhoz, hogy hogy a, a bűntől elfordulj és Istenhez fordulj. Of course his point was not to cut your hand off, but what he meant was that you do have to make radical changes to turn from your sins. Szerintetek milyen nehéz lehetett assz vékhez vinni azoknak, akik valóban ebben a bűnben voltak. Mert ez egy dolog, hogy Isten lelke, meggyőzte őket, megvallották. Érezték az, a, a késztetést arra, hogy, hogy el is forduljanak a bűntől, de akkor is elküldeni a feleségüket gyerekkel együtt, azért ez nem volt könnyű lépés. Mert addigra már megszokták and yes they did confess their sins and they knew what they had to do a feleségüket már kompromisszumokat kötöttek már együtt éltek vele oly sokáig, és hát olyan nehéz elküldeni mert olyan mint hogyha hozzá tartoznak. By that time they uh, got used to each other they uh, made all the compromises to be able to live together and they were just uh, living as uh, one person they belong to each other Ugyan nehéz a bűntől elfordulni Same way it's hard to uh, turn from sin főleg, hogyha egy bűn megvallatlanul marad sokáig akkor <gül> akkor, olyan, akkor megszokod a bűnt veleyes egy olyan mintha a részed lenne hozzá tartozna especially if uh, you don't confess a sin for a long time you live together with it and it becomes part of you és nagyon radikális ö, döntéseket kell hozni ahhoz hogy el tudj fordulni a bűnötől és oda tudj fordulni Jahász And you will need to make radical decisions to be able to turn from your sin and just to turn to God és ahogy Nehéz volt ezt megtenni, akkor most is ugyanolyan nehéz bűnből megtérni. And just as it was difficult to make this decision that time, same way uh, it's difficult to turn from sin today. Ne érts félre. Olyan szempontból könnyű, hogyha Isten lelkevezet és meggyőzést hoz. De az érzelmi rész, a, a döntési rész, a cselekedeti rész az mind-mind mind nehéz lesz. Don't get me wrong, it is easy if God uh, conviction, uh, if God your heart, and És nézzétek meg Zorobábelt négyes vers, Azt mondja, hogy kelj föl, már rád tartozik ez a dolog, és uh, cselekedd meg, légy erős, cselekedj, mi veled leszünk. let's just look, let's just look at what Zerub Zerubbabel said in verse four, Arise for this matter is your responsibility. We also are with you. Be of good courage and do it. Azt mondta, hogy én rám ez nem vonatkozik, én nem vagyok vétkes. it's not my responsibility, I'm not guilty. Nekem zsidó feleségem van. I have Jewish wife. De ha közülünk itt valakinek meg kell ebből térni, akkor menj és csináld, legyél erős és bátor és tedd meg. But if any of us here has to, has to do it, then uh, just uh, rise and do it, go and do it. És valami olyat mondott itt uh, Sekhanája, hogy, ami nagyon megerősítő volt, mert azt mondta, mi veled leszünk. And he, uh, even encouraged people here because, he, because he said we also are with you. Támogatni fogunk abban, hogy megvallod a bűnöd, és megtérsz abból. He says we will encourage you uh, when you sekanáljának nem volt ez a bűne, de az apja is vétkes volt ebben, meg a nagybátyja is vétkesek voltak ebben, majd fogjuk olvasni a listában. A azért viszonylag didn't have this scene, but uh, his, his uh, father and his, uh, uncle, uh, actually did commit this Tehát közel őt is a dolog. So he was actually impacted by this. De amit akart az az, hogy, hogy megerősítse az embereket abba, hogy bátran álljatok föl, és, és térjetek meg a bűneitekből, és veletek leszünk. Ott leszünk mellettetek, támogatni fogunk benne. But he really he just wanted to encourage people uh, telling them to get up and and do what you have to do and we will be with you and we will support you. Mit csinálna az emberi gondolkodásmód? Emberi leg, hogy gondolkodnánk. Emberi úgy gondolkodnánk, elmondom, hogy uh, bűnös vagy, téged, fú, semmi közöm neked. Te bűnes vagy, semmi közöm nekem akarom, hogy hozzád leljek. So what would the human, human thinking say? It would say that, oh, you're a sinner, I don't want anything to do with you. Hagyjál békén, majd ha tiszta leszel, visszajöhetsz, és akkor megnézzük, hogy közelembe engedlek-e. Just leave me alone for now, and when you are clean again, come back and we'll, we'll see then, if uh, I can talk to you or not. But this is not what God's Spirit says. I, Isten lelke azt mondja, hogy ha védkes vagy, valld meg a bűnödet, és... Cselekedj, fordulj el a bűnöttől, és veled leszünk ebben a folyamatban, ott leszünk mellette, támogatni fogunk. But God's Spirit says that if you are, if you committed sin, confess it and turn from your sin, repent, and we will be there with you, we will support you. Segítünk a helyreállításba, segítünk, hogy helyre tudjálni, helyre tudjálni az Istennel való kapcsolatodban. We will help you that you could restore your relationship with God. És segítünk abba, hogy helyreálljon a kapcsolatod Isten testével. Hogy újra egészséges legyen. Mi ebben melletted vagyunk teljes vászélességgel. We'll help you to become healthy again. Mi is így akarunk segíteni egymásnak. And we want to help each other the same way. És sokszor nem a legkényelmesebb, meg nem kellemesebb dolog. Ne, nagyon nehéz a folyamat, de tudhatod azt, hogy számíthatsz a másikra. And many times this is not the easiest or most convenient uh, thing because it is a difficult uh, progress, but uh, we can count on each other. Az ötös verset olvaszuk, hogy Csont verse 5-et olvasunk. Az fogjuk olvasni. Tu eight. Azt olvassuk, hogy Fölkelt tehát Esdrás, és megeskedte a papok, a léviták és egész Izrael vezetőit, hogy ez szerint a beszéd szerint járnak el. Ők pedig megesküdtek. Akkor fölkelt testrás az Isten háza elől, és elment Jehóhána, Je, Jehóhánának euh, eljásib fiának a kamrájába. Bement oda, de sem kenyeret nem evett, sem vizet nem ivott, mert gyászolt a fogságból visszatértek ütlensége miatt. Azután közhírét tették Júdában és Jeruzsálemben mindazoknak, akik a fogságból hazatértek, hogy gyűjjenek össze Jeruzsálemben. Ha pedig valaki nem jön el három napon belül, annak a jószágát a vezetők és a vének tanácsa szerint ki kell írtani. Őt magát pedig ki kell zárni a hazatértek gyülekezetéből. Hát itt látjuk azt, hogy következőnek Esdrás teszi meg a következő lépést. Here we see Ezra the next step. Azt mondja, először a vezetőket állította föl, és azt mondta, hogy először ti, Vajátok meg a bűneiteket, és először ti térjetek meg a bűneitekből. Uh, uh, és elvárta tőlük azt, hogy először a vezetők tegyék ezt meg. So this, uh, és megis eskettelőket And he even made them uh, swear an oath. hogy elmentéses vészből ítőlt. And we see that he, uh, he went away and he fasted. És, és gyászolt. And he just mourned. Gyászolt, azért, mert ez az egész olyan volt számára, mint hogyha valaki meghalt volna. He mourned because this whole thing was uh, if, as if someone died for him. Annyira fájdalmasan érintette és személyesen, hogy Isten ennyire nem tisztelték. He was so deeply touched by the fact that uh, these people didn't honor God. És, és elmentés gyászolva várta az Urat keresztet az Urat. So he just went away and the morning he waited on the Lord. Utána pedig kihirdették azt, hogy uh, a tulajdonát elveszik annak, aki nem jön Jeruzsálemben. And then they issued a proclamation uh, telling that they will take uh, away all the all the properties of those who don't uh, come to the gathering in Jerusalem. Ezra uh, was megbízás mm. mindegy, az a hogy volt neki politikai és So Ezra got uh, actually some political uh, power from uh, the king and he used it. 9-es vers. Verse 9. 11-esik olvasok. 11 Azt mondja, hogy harmadnapra tehát összegyűlt minden júdeai és benyámini férfi Jeruzsálembe, és a 9. hónap 20. napján ott ült az egész nép az Isten háza előtti téren, reszketve az ügy miatt, meg az esőzés miatt is. Akkor előállt Esdrás pap, és azt mondta nekik, Hűtlenséget követtetek el azzal, hogy idegen asszonyokat vettetek feleségül, és így szaporítottátok Izrael vétkét. Tegyetek erről vallást őseitek Istenének, az Úrnak, és cselekedjetek az ő tetszése szerint. Váljatok külön az ország népeitől és az idegen asszonyoktól. Itt látjuk, hogy egybegyűlik a nép Jeruzsálembe, és az esőzés miatt is meg leginkább, ami attrezkedtek hogy itt most mi fog történni so we see here the people uh, gathering together in jerusalem and trembling of not only the heavy because of the heavy rain but also because of what's going to happen ez is ez is bizonyítéka volt annak hogy isten láka munkálkodott egész izraelbe mert össegyűlt mindenki és ott voltak és és várták hogy vajon isten mit fog lépni This was also a proof that God was working in their hearts because they gathered together in Jerusalem and they were just sitting there waiting what's going to happen next. Az is bizonyítéka volt a Szentlélek munkájának, hogy ők hajlandók voltak a kényelmüket feladni és akár esőbe bárni azt, hogy mi fog történni. Another proof for the work of the Spirit was that they were willing to give up their convenient life and just Uh, they uh, wanted to sit there in the ra rain and uh, to wait what's going to happen. Valaki a múlt héten akart velem találkozni és késtem 10 percet. Someone wanted to meet me last week and I was ten, ten minutes late. Nem előre megbeszélt időpont volt, csak úgy útközben jött, mondtam hogy lehet, hogy késni fogok. We didn't set up this appointment earlier. It just kind of randomly called me to meet me, so I told the person that I will be late. I Mindent elhaigálva rohantam, hogy odaérjek and so I just really else and just ran to meet this És tíz percet késztem, ahogy and jeleztem, hogy ez előfordulhat. And I was ten minutes late, as I told beforehand. És uh, az illető nem volt ott. And this person wasn't there. Uh, felhívtam hát, hogy esetleg ő is késik, jó so, feltételezve. So I called called him that probably he was late, assuming he was late as well és azt mondta, hogy ő pontosan ott volt. And he said that he was there on time. Várta két percet, kettőt. minutes, to, És fújt a szél. And <laughs> there was a heavy uh, wind blowing. Aha. <laughs> Tehát mondtam, hogy jó rendben, ő akart velem találkozni neki kellett volna valami mindent megtettem de ez nekem azt mondja hogy igazából nem nagyon akart velem találkozni So I just said fact Az emberek eljönnek Jeruzsálembe na hát elvesznek mindenünket ha nem jövünk muszáj jönni So the people here come to Jerusalem because otherwise they will just take away all their properties so they kind of have to make it to Jerusalem No ide az eső nem hozta mesegyöt megyek haza Oh but it's raining I didn't bring my umbrella I'm going home Nem ez a Szentlélek munkája volt hogy egy ott voltak a kettő, hogy hogy az esőben is ültek, és lárták, hogy Isten mit fog tenni. No, this was the work of the Holy Spirit, that uh, one, they were there, and second, that uh, they were sitting there, even in the heavy rain, just waiting on what uh, God is going to do. És itt van megint a felhívás, hogy tegyetek vallást erről, 11-es vás. And again we see this... Um, um, in verse 11, that now therefore make confession to the lord hogy, hogy meg és hogy cselekedjetek is térjetek meg válaszátok külön magatokat just uh, we see the encouragement here that confess your sins uh, and separate yourselves from the peoples of the land and from the pagan wives és nézzük meg hogy a szentlélek milyen hatalmasan munkálkodott a 12 től 15-ös and let's see uh, the mighty work of the holy spirit from verse 11 to Fifteen. Fifteen, aha. Erre az egész gyülekezet hangosan ezt válaszolta. Igen, a te beszédet szerint kell tennünk, de nagy ez a nép és esős volt. van, ezért nem áldogalhatunk a szabadban. Nem is egy-két napi munka ez, hiszen sokan vagyunk, akik vétkeztünk ebben a dologban. Álljanak elő az egész gyülekezet vezetői, és városainkból mindazok, akik idegen asszonyokat vettek feleségül, jöjenek ide egy meghatározott időpontban, ők és velük együtt minden egyes városnak a vénei és bírái, és azután fordítsák el rólunk Istenünknek a dolog miatt fellángolt haragját. Csak Jonatán, és a Jonatán, a Száél fia, és Jazeiá, Tikvá fia álltak ennek ellene, és Mesullán, meg a Lévita, Sabbetáj támogatták őket. Mert látjuk azt, hogy itt az Úr hatalmasan munkálkodik, mert mindenki egyetért. Azt mondja, hogy ámen, csináljuk. Csak mindössze négyen voltak, akik azt mondták, hogy nem. Only four, uh, of them said no. Ez egy elég uh, bámulatos dolog, hogy hiába Isten lelke egyértelműen munkálkodik és az emberek uh, engednek neki és őt követik, mindig van, aki azt mondja hogy nem. It is an interesting thing to see that although God is working and and all the people Uh, obey, uh, him and agree with him. there will Lehet, hogy ezek négyen itt a 15-ös versben olyanok voltak, akik nem értettek egyet. Azt mondták, hogy US túl kemény bánásmód, hát ilyet csak nem szabad csinálni. És azt gondolták, hogy hát azért csak nem küldhetjük el már a bányfeleségünk. And maybe they thought that uh, we can't really send away our, our wives now. De 16-17-ben azt olvassuk, hogy a fogságból hazatértek, azonban így jártak el. Kiválasztották ezrás papot, meg egyes férfiakat, családonként, a családfőket és mindjájukat név szerint. Ezek a tizedik hónap első napján összegyűltek, hogy megvizsgálják az ügyet, és az első hónap első napjáig enintézték minden férfi ügyét, aki idegen asszonyt vett feleségül. Hát látjuk azt, hogy itt a többség viszont cselekedte is ezt, és végigvették mindenkinek az ügyét egyessével. In verses uh, 16 and 17 we saw that most of the people did so, and they went through all the cases uh, one by one. Elég sok időbe telt ez nekik, több hónapi munka volt. It took several, uh, months for them. Mert végigvették mindazt a, uh, mindazt a házasságot, mindazokat a házasságokat, ahol idegen uh, nőt vettek el. És alaposan megvizsgálták a, a feleségeket, hogy valóban ők szánták e magukat az élőisten Isten követésére, vagy sem. And they examined uh, the life of these wives, uh, to see whether they uh, devoted their lives to the one living a pogány feleségek közül bárki azt mondta, hogy ő ragaszkodik a családjához, a hagyományaihoz, a szokásaihoz, akkor az nem maradhatott ott, akkor azt el kellett küldeni. And if any of any of these uh, pagan wives said that they insist. Uh, Uh, on keeping their traditions and lives and, and uh, their culture, then they had to be sent away. Szerencsére csak 14-en voltak, akik azt mondták, hogy nem. Ak nem akarják Istent követni. Ezektől el kellett válni a férfiaknak és elküldeni őket. It was only 114 of them who said no, they don't want to give up their culture and tradition so those had to be sent away. Ez az összes érintettet tekintve egy kis százalék volt. This was actually a small percentage compared to the Kemény lépés volt, de meg kellett hozni Izrael jövőjének érdekében is. It was a tough decision, but they had to make it in order. Ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy az, hogy megvalljuk a bűneinket és megtérünk a bűneinkből, az nem csak a mi javunkra van, hanem Isten egész népének a javára. It's very important that uh, uh, us confessing our sins and repenting, it's not only for for our own benefit, but it's for uh, the benefit of God's people. Egyébként az újszövetség időkben is bátorít minket Isten arra, hogy olyan uh, olyannak kössük össze az életünket, aki az élő igazi Istenben híz és őt követi. Even in the New Testament, uh, God encourages us to uh, marry. Uh, someone who follows and 2 Corinthians 6 írja a Second Corinthians six uh, talks about the, talks about being unequally yoked. Aztán az 1 Corinthians 7 az özvegyem maradtaknak és az özvegyen maradtaknak is azt írja, hogy csak hitben lévőhöz menjenek hozzá, hogyha újra összeköt akarják kötni az életüket egy társával. And first Corinthians 7 uh, talks about those who are uh, and And uh, even there, the Bible says that uh, even them should only uh, look for someone who uh, walks by faith and follows uh, God. Mi szó tehát Korintus 7:12-ben azt találjuk, hogy ha valaki már házasságban van és az egyik őjük hívő, akkor azt bátorít, arra bátorítja Isten a hívőt, hogy maradjon a házasságon belül és szolgáljon a hitetlent társának. But in 1 Corinthians 7:12 we read that uh, if there is a married couple and only one of them is a believer, then uh, that person should uh, stay married and should uh, mert az életével, az imádságával, a cselekedeteivel rengeteget tud szolgálni a társának, akit remélhetőleg szintén az Úrhoz fordul majd. Because that person, uh, with his or her life and prayer, can actually serve t, uh, towards the other one, and hopefully he or she will later turn to the Lord. Sajnos sokaknak az az érzésük támad, hogy ha én megtértem, akkor én azonnal elkelválni hogy az urat tudjam szolgálni Unfortunately many people think that if I got saved then I have to get divorced right away so I can just serve the Lord nem, Isten arra bátorít bennünket az új szövetségben hogyha valaki ilyen helyzetben van hogy maradjon ott és szolgálja a társát. But no God encourages uh, those who are in such situation just to stay married and uh, serve towards the other person A 18 versekig. Verse 18 to verse... Mindenki elolvashatja majd oda haza. Azoknak a listáját találjuk, akiket bűnösöknek találtak. This is the list of people who were found guilty. Ugye, jó dolog bekerülni a Bibliában, de nem mindegy, hogy milyen formában. It's a great thing to be in the Bible, but it actually, it does matter in what form. El tudod képzerni, milyen gáz ez, ez a világon legolvasottabb könyv, és ott van a nevetben, de... It's, uh, can you imagine? This is the uh, most read book uh, in the earth and uh, in the world, and your name is there in, this, in these verses. És ita 44-es versben összefoglaljuk, hogy mindezek idegen nőket vettek fel, esélyükül is voltak köztük olyan asszonyok, akiknek már fiaik is voltak. And in verse 44 uh, he just sums it up, saying that all these had taken pagan wives, and some of them had wives by whom they had children. Uh, hoztak és áldoztak uh, ezekért, az emberekért, a bűnért. They uh, brought sacrifices uh, for these uh, people and for their sins. Isten kegyelmét olvasjuk itt, hogy voltak olyan asszonyok, akiknek már gyerekük is volt, tehát elég kevésnek volt a uh, gyermekem. We read that uh, there were some women who, who already had children, but we know that only few of them had. És látjuk azt, hogy a közösség, Izrael közössége felismerte az, hogy, hogy milyen bűnben vannak, és közösen elfordultak attól, hogy Istenhez forduljanak. But we see that the people of Israel they realized the sin they were in, and together they wanted to turn from their sins. És úgy gondolom, hogy nekünk is éppen ugyanilyen fontos, hogy amikor a Szent lélek megmutat valamit az életünkből, akkor azt, azt megvalljuk Istennek és azoknak, akik ellen védkeztünk. And the same way, it's very important for us uh, to confess our sins when the Holy Spirit convicts us about something, we have to confess it to the Lord. Hogy szó szerint legyünk erősek és bátrak, és, és térjünk meg, forduljunk el attól a bűntől, és forduljunk Istenhez. And literally we have to be strong and to be of good courage to confess our sins and turn from it and turn To the Lord. és számítsunk a segítségre más testvérek segítségére, hogy ebbe támogassanak ebben a folyamatban. And let's just count on the help of other brothers and sisters that they would encourage us in this progress. Ez dásol itt olvasunk kutoyára. Uh, this is the last time we read about Ezra. Már ez dászkönyvében, mert vége a könyvnek. Because the book of Ezra is over. Da Nehemijás könyvében megint fogunk róla olvasni. But in the book of Nehemiah we will read about him again. Ot feltűnik közben 13 évtelikem. We will see him in this book again. Uh, 13 years, uh, we will pass by. És ugyanazzal az Istennel való ragaszkodással ugyanazzal a szívvel hozza Isten igéjét az embereknek bring, uh, heart, same, uh, hogy folytatódjon az a munka amit itt Isten elkezdett az emberekben could, uh, just, uh, the work, the work ha nem is ismered Istent akkor is itt kell kezdened If you don't know God uh, this is the place to start. Egyetkelve leértsél a bűneitben, és el kell fordulnod a bűneidtől Istenhöz. You have to agree with him about your sins and you have to turn uh, to him from your sins. Kell ismernéd, hogy Jézus vére az aki az ami megtisztít téged a bűntől. You have to realize that uh, Jesus' blood will cleanse you from your sins. Hogyha ismered az Urat és Isten szentléke, lelke meggyőzött egy-egy bűn tekintetében, akkor is ugyanezt kell tenned. And if you know the Lord, but uh, in the, the Holy Spirit convicted about uh, your sins, you have to do the same thing. Hogy egyet kell vele értsél, és meg kell térned abból a bűnökből. You have to agree with him, and you have to uh, get saved from that sin. Uh, és fiatal hívőként felmerül gyakran a gondolat a fejemben, hogy hányszor kell megtérnem? As a young uh, Christian, a young believer, I many times uh, thought of how many times do I have to get saved? Hát, Újra születni egyszer kell, egyszer uh, lehet. You can only be born again once. De megtérni minden nap meg kell térni. But you can get saved actually every day. Bármikor, amikor Isten láka meggyőzést hozalá kedben. Anytime whenever God convicts you, és ahhoz, hogy vele tud járni, vele tud élni kell, hogy egyetérts egyet velem. And to be able to walk with him and live with him, you have to agree with him. Mert, hogyha nem akkor azt a, azt fogod megélni, amit Dávid megélt. If you don't you will live the way David lived. Eliggy, el rontva a gyomrod meg az egész lelki egészséged. Your uh, spiritual well-being uh, won't be as good. Még meg nem teszed ezt a lépést, and hogy oda jössz istáhez és egyet nem értesz velem. You, you come to the Lord and agree with him. Atyám, köszönjük neked, hogy szeretsz bennünket. és thank you that you love us. annyira lenyűgöz bennünket, hogy te a szent Lelked által mindig ott állsz, és várs bennünket. Nem rontasz be a házba, nem kezd el széttörni bennünket, Uram, hanem csak jössz és a lelked meggyőzésével szerít hangot a, a falakat, bontasz le bennünk. Köszönjük, Uram, a, a te meggyőző erejét, és köszönjük, Uram, hogy a csak arra hogy egyetértsünk veled és hogy hozzát forduljunk elforduljunk a bűnös cselekedeteinkből. Thank you the convicting power of your spirit and thank you that Uh, you help meg nekünk azt, amikor elkezdünk veled egyezkedni. Lord, forgive us when we start to with you. Amikor elkezdjük megmagyarázni neked, hogy a bűneink miért nem azok. Amikor mindenféle kompromisszumot próbálunk kötni kitalálni. When we try to make kinds of bocsáss meg azt, amikor nemet mondunk neked. És kérünk Téged, Jézus, hogy ne menj el tőlünk. Jöjj a lelked új erejével és újonnan csak győzz meg minket, és és vidjén minket közel magadhoz just convict, convict us again and again with uh, the new power refreshed power of your spirit and just draw us close to you És imádkozunk dág áurám hogy küld a lelked erejét hogy legyen erőnk megtérni hogy hogy el tudjuk köldeni azokat a bűnöket az életünkből, amikkel esetleg évek óta élünk együtt. And we just pray that you would send us the power of your spirit, that we would have the strength to uh, get saved from our sins, from sins we have been carried uh, through years. Hogy tudjunk hozzát fordulni. That we could be able to turn to you. Köszönjük, Uram, hogy testvéreket adsz málénk. Thank you, that you give us brothers and sisters. Köszönjük, hogy rajtuk keresztül is erősítés, támogatsz minket. And you give us guidance. Köszönjük a thank you, Jesus for your love. Most köszönjük, hogy minden bűnünkre egyedül egy válság van, az a te véred, egyedül te tudtál mennünket abból megszabadítani, megvásárolni. And thank you Lord thank you that you uh, paid uh, the price through your blood. Nem a könnyeink, nem a nem a show műsor, amit uh, produkálunk, Uram, hanem, hanem a Te vérad tud megmenteni minket. And it's not our tears, and it's not uh, the drama we make when we confess our sins, which uh, saves us, Lord, but it's your blood. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen.